Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! <Spar> <Spar> oh, oh, oh, oh. Fredagsfrallan, morgon till show med Jan Holmbom i FN. 5 Ja. god morgon, god morgon. Mår ni bra? Ja, här, drömde jag allt bra. Wow. wow, så ska det vara stopp på dig du. är välkomna till fredagsfrallan. Så här på nationaldagen. Vi börjar inte med en massa jazz utan vi spelar Pulp som är tillbaka med en ny platt. Ta på ja, den första på hundra år kanske. Spike Island. God morgon på nationaldagen. Och slå på att ett Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, Fredagsfrallan, morgontid i Radio Talkshow för dig som förmodligen är ledig idag. Men jag skänker en tanke till alla vi som jobbar idag också för att hålla igång Sverige. Även en sån här festlig dag som Nationaldagen. Nu på morgonen är jag kör i genom Tranås så var det... Helt folktomt. Det var verkligen öde på gatorn. Vare sig bilar eller människor i rörelse. Eller cyklar för den delen. Ja, det kändes som att det var nästan end of the world. Mm. Vi hör en Du lyssnar på fredagsskallan. Ja, det gör du på HITS 597,8 som är bygg med mig, Janne Holm, och så här på nationaldagen den 6 juni så grattar vi dagens namstadsbarn Gustav och Gösta. Gustav, det kommer från ett sammansatt namn av Göte och Stav och man tror det betyder stöd ledare. En annan tolkning kommer från den nordvästslaviska Gustislav och Gusti som då betyder vän eller ära och rykte. Det ensta beläget för, för Gustav det är faktiskt 1225. Så det är ganska fränt och på 1500 talets mitt, då stavades Gustav Götstaff och ha betytt Götalandsledare. Och då, i en gammal talspråksform av namnet är just Gösta. Och, och i finskan heter det Kosta eller Kosti. Så vi säger grattis till Kosta, Kosti, Gustav och Gösta så här den 6 juni. Grattis vet jag. Jag är bäst i hela staden Du är till Nu lyssnar på Fredagsfralla En trast satt på fönsterbläcket vid mitt kontor Det finns ljud som bara kan höras av den som kan sin debet och kredit. Trasten, ja om det nu var en trast, tittade som hastigast åt mitt håll. Och precis i konteringen av en leverantörsfaktura från Hellgrens manufakturer hördes det där ljudet som bara kan höras av den som kan sin debet och kredit. Det var på den tiden som vi lagerhöll egyptisk bomull. Förmodligen var det därför ett lagerkonto inblandat för att skapa den balans som krävs både i den italienska bokföringen och i livet. Bomullen var odlad i nildeltat där små sandkorn ständigt yr och fungerar som kvarnstenar och oavbrutet masserar bomullens fiber långa. Trasten, ja om det nu var en trast, flög sin väg. Men ljudet stannade kvar hos mig där jag satt på mitt kontor med min Leverantörsskuld skuld you listen to the Friday brunch Du lyssnar på fredagsfrallan Gör det, gör det. allan morgontid i Radio Torksov. Och nu idag när du ska gå ut och vifta med din blågula flagga så tänkte jag för en gångs skull så när du står och viftar där så är du full av kunskap. Vadå för en gångs skull? Du vill alltid full av kunskap. Ja, ja visst, men, men äh, kunskap om den blåa gula flaggan. För det är så nämligen så att den svenska flaggan det är en av världens äldsta flaggor. Och har sina rötter i medeltiden. Flaggan består av det där gula korset på en blå botten. Och den tror så har inspirerats av kanske en av de absolut äldsta världens äldsta flagga, Den danska Dannebrogen. Den, ni vet, röda med det vita korset. Och eftersom Skandinavien hade ett starkt band mellan länderna under medeltiden. Enligt en tradition som är kanske mera en legend än en bekräftad fakta, ska den svenska kungen Erik den Helige ha sett ett gyllene kors på himlen under ett korståg till Finland år 1157 och sedan valt det som sitt baner. Men egentligen det äldsta belägget för flaggans färger kommer från 1500-talet. Gustavasa och hans söner använde blå och gula färger i sina vapen och fälttecken. Det svenska riksvapnet har också dessa färger. Flaggan som symbol etablerades mer formellt under Vasatiden. Men den exakta utformningen standardiserades först långt senare. För det är nämligen så att det gula korset på den blå botten det är en ska kallad skandinavisk korsflagga. Och den svenska flaggan definierades officiellt ja, alltså i en flaggförordning från 1900. 1806. Så det finns, en, det finns ju också en, en versionen tretungad flagga eller tretungad svans. Den kallas den tretungade örlogsflaggan och den får bara användas av militären och flottan. Man kan ju fundera, finns det fler länder som har bara blått och gult i sin flagga? Ja, vi kollar. Eskutärselbränt del Viernis. Nu lyssnar på fredagsflaggan. Ja, det gör jag. Vi pratar om svenska flaggan. Och nu har jag kollat. Nu har jag kollat. Nu är jag tillbaka med, med lite mer fakta om den svenska flaggan. Eller egentligen. Spørgsmålet var ju. Finns det fler länder? Och i så fall är det många länder som bara har blått och gult i sin flagga. Ja, det finns några de stycken. Men det är vi är inte så många. Vi är nu vi är faktiskt en exklusiv skara rent av. Jag har egentligen bara hittat en, två, tre andra länder. Och det första är ju givetvis vårt grannland, Ur Ukraina. Den, den flaggan känner vi ju ganska väl till. Jag vet eh, att det var det den man inte lyckades hissa rätt åt rätt håll. Ja, ah, i bok som... Jag ah, kommer Ja, ah, hur var det nu? Och sen har vi Kazakstan. Deras flagga är ju himmelsblå med ett gult solmotiv och en örn samt en nationellt or ornament både i, guld, i gult. Förlåt. Även om flaggan tekniskt sett innehåller motiv, sol och örn så består den bara av blått och gult som grundfärger. Och sen har vi Bahamas. Åh oh, men jag vill inte vara på Bahamas en regnig dag som denna till exempel. Bahamas har en blå gul flagga. Men med en svart triangel till vänster så här finns ju faktiskt en annan färg. Så den är nästan bara blått och gult men inte helt så. Snacka om att det är inte många som har valt just våran färg. Ja, det kan man ju fundera lite på. Ja, du, förresten är ni, är ni, har ni druckit kaffe än? Eller? Hur är det där? Har ni, har ni fått i lite kaffe? Och jag fick in mig min första kaffekopp vid, ja, vid, vid femhugget eller lite, lite efter fem. Men, men men jag kanske kan driva på kaffe eh äh, lite här. Äh, vi provar. Amore mio amore. Undern el periantai brunssia. Nu lyssnar på fredas fralla. Ah, tack Tommy Cash! Ah, jag tycker den är ganska kul. kul. Ah, jag, jag, jag, jag, jag har inte sett att det har liksom spritts hans danssteg. De verkar nästan omöjliga att genom, genomföra. Men på Dalen Pardans som inte funkar så bra just nu ah, det är nästan det är, na, det, är, det är skadeglädje jag känner nu när, när Trump och, och Musk håller på att slita struparna av varandra. Nu de, de forna kompisarna. Ja, <laughs> eller hur räckte med att det kom i budgeten att man skulle dra ner på elbilsubventionerna så kunde Mask inte hålla käften längre utan hoppade på Trump och Trump hoppar ju tillbaka självklart för han, Musk har bara sagt bra grejer om honom, om, om Trump tidigare, så det var ju jättekonstigt och då kontrar Musk med att, ja men han finns med i den här sexualförbrytaren Epsteins dokumentationen runt det också, så det kanske man skulle titta lite djupare på, ah herregud hoppas de, hoppas de sliter varandra i stycken det vore absolut det bästa som skulle kunna hända, tycker jag, för den här världen, men ja, om... Den fram morgon till talk show med Jan Holmbom i FN. Visare. I en annan tid var jag en av visarna på en engelsk väggklocka. Jag var inte timvisaren, den där eftertänksamma som är majestätiskt lugn sakta skred fram över urtavlan. Jag var inte heller den rappa, smidiga sekundvisaren som tyckte snabbt sväva tyngdlös över tidens landskap. Jag var den där ryckiga visaren för timmens alla minuter som ena sekunden stod passivt. Att i nästa sekund kasta mig framåt och lika plötsligt i steget stanna upp igen. Vi var trevisare. Vi hälsade artigt när vi möttes. Men vi lärde oss nog aldrig att känna varandra. Jag går runt och mig som tusen spänn. Jag bränner mig som tusen spänn igen. Du lyssnar på det, och Det är inte bara så att vi firar nationaldagen idag. Vi firar också att det är 81 år sedan D-Day, dagen D, då, då de allierade västmakterna lyckades landstiga i Normandie i norra Frankrike. Hela invasionen gick ju som underbeteckningen D-dagen och det är den största landstingsoperationen som gjorts i historien någonsin. Edan sedan Tyskland hade anfallit Sovjetunionen i juni 1941 hade Stalin krävt att de västallierade skulle öppna en andra front mot Hitlers arméer i Europa. Men de allierade ansåg under flera år att de inte hade resurser för det. Först måste, måste Italien besegras och detsamma gäller de tyska ubåtarna som härjade i Atlanten och störde tillförseln av krigsmaterial och andra förnödigheter till Storbritannien. Planerna på att, anf att anfalla mot Frankrike som var ockuperat av Tyskland hade därför planerats under flera år av Englands ledare Churchill och USAs president Roosevelt. Tusentals landstingsbåtar hade byggts inför attacken där till även två konstgjorda betonghamnar. D-dagen genomfördes i två faser. Det första skedet utgjordes av ett luftburen attack som inleddes strax efter midnatten 6 juni med 24 000 luftburna trupper som landsattes med hjälp av skärmskärm eller glidflygplan. I invasionens andra skede som började senare samma natt skeppades 5 000 fartyg och över drygt 150 000 soldater på bara 24 timmar. På morgonen den 6 juni var landstigningen i Normandi i full gång på fem franska stränder. De amerikanska, engelska och kanadensiska soldaterna mötte ett häftigt motstånd. Men det utspridda och klent bemannade tyska försvaret räckte inte till. Tyskarna kunde inte kasta dem anfallande tillbaka. Landstigningen i Normandi innebar att de allierade i fortsättningen kunde angripa Tyskland från två håll. Vilket beseglade nazitysklands öde och förkortade det andra världskriget. Till alla dam. Här kommer en hel säng av rosor. Vi lyssnar när det brunns åt fredag. Du lyssnar på fredagspralla. Ja, det där är en fin låt. En fantastiskt vacker röst, Darin. Det så bra. Kul att han sjunger på svenska också tycker jag. Hörrni, det är ju inte bara DJ-en vi ska fira idag. Det är ju nationaldagen också. Svenska flaggans dag och sådär. Men, men det, vet ni att det är också färskpotatisens dag idag? Ja? Och färskpotatis som är så gott. Och, då, då, och de här tidiga sorterna, vad heter den då som är så himla god? Svift. Åh, den gillar jag. Den är så den den tycker jag en god potatis i den. Och så är det fruktens dag också. Det jag tycker det alltid borde vara fruktens dag. Åh, oh, det finns så mycket god frukt. Och röda äpplen, det tycker jag. Du kommer jag ihåg när Thomas de Leva skulle spela i Tranos, så hade han på sin Rider, han skulle ha, i, på, i sin lås skulle han ha 30 äpplen. Och så stod det inom parentes är ju gröna Alltså det var väl röda äpplen han ville ha då. Kanske gula också ja, Och så är det sillens dag också Ja det blir väl en och annan silskärt som slinker ner idag Kan jag tänka mig runt om Och så är det internationella donatdagen. Det kan man ju låta bli i och för sig Och så är det dessutom Motorhistoriska dagen idag Ja det ni förstår det. det finns så mycket Att fira idag Och sen är det också Den stora lupin bekämpa dagen. Ja, nu vet lupiner, är de som växer väldigt mycket längs med vägarna. Jag tror till och med det är Trafikverket som har sått de där rackarna. Den är ju, I Sverige och Finland så anses det vara en invasiv art och den, den breder ut sig väldigt, väldigt fort. Alltså Lupin, jag har alltid tyckt att den är ganska ful om jag ska vara riktigt ärlig. Men många tycker ju att den är jättefin. Så. Men, men idag ska man bekämpa det. Så då bekämpar vi den. Fy på dig lupin. Lupin, lupin. Och Lupin, det var ju däremot den gentlemanna Kommer ni ihåg, ni som var lite äldre kommer ni ihåg det, vi gick en tv-serie. Men nu finns den också på Netflix, en jäkla bra faktiskt serie som handlar om Lupin. Alltså gentlemanna tjuven, inte bromman. Men ja, sill och potatis, det går väl bra. Men sill och potatis, det är tillsammans med goda vänner. Det är kanske det bästa som finns. Oh, och bland det bästa som finns är ju också... Den gode Jakob Hellman som, som nu verkar vara på tillbaka igen och gör någon, någon grej tillsammans med... Men gud, vem var, det, vem var det? Var det Lisa Nilsson? Nej, jag tror inte säga det. Men, men ah, vara vänner, det är väl bra. Nu ska vi försöka bara runda lite här. Vara vänner, det, det, är väl, det är väl någonting som... Ja, om, om Trump och, och, och, och, och Musk inte är vänner så alla bonör, det, det kan jag köpa. Men vi andra, vi kan väl försöka vara vänner. Du hör du på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsfrallan. Vi gör det. Och nu är fredagsfrallan snart klar för den här dagen. Och för den här säsongen. Det här var vårt sista program innan sommar paus, sommarsemester så jag önskar er alla där ute ha riktigt skön sommar lyssna på Hits FMD fullt med bra musik och bra program på den här radiostationen och handla lokalt också så hörs vi höst, sköt om er ha det bra, hej på hej Morgon till Toccio med Jan Holborn i FN.